Пісня двадцять Зміст двадцять четвої пісні. Сороковий день. Душі женихів, приведені гермесом до Аїда, зустрічають там Ахіла і Агамемнона. Амфімедонт розповідає про загибель женихів Агамемнонові, який вихваляє мужнього одісея і доброчесну Пенелопу. Тим часом. Одісей відкривається батькові, під час обіду його впізнає доліон та його сини. Чутка про загибель женихів викликає в місті заколот. Евпейт веде своїх спільників проти Одісея. Одісей залишається переможцем. Між ворогуючими за допомогою Афіни укладається мир. Замирення. Душі убитих мужів, женихів, Гермес Кіленійський Повикликав тим часом до себе. В руках він чудовий, жезл тримав золотий, Що ним, коли хоче, то людям склеплює втомлені очі, А інколи будить поснулих. Ним він махнув, і скиглячи, Душі за ним полетіли, як кажани, що з граями в темних печери глибинах скиглячи, носяться щойно, котрий під склепінням скелястим раптом з їх ряду зірветься додолу й один до одного туляться скиглячи, Тиснулись так і вони за собою, вогкими вів їх шляхами ласкавий гермес рятівничий. Так течію океану вони і скелю Левкацьку, і геліосову браму світлисту минали, країну снів до лук асфодельних дістались тоді незабаром, де примари домують знеможені душі померлих. Душу Ахіла, сина Пелея, вони там зустріли, і антілоха знайшли там безстрашного, стрілий Патрокла і душу Еанта, що після безстрашного сина Пелея постатю й виглядом був, між інших Данаїв, найкращий. Купчились круг Ахіла, вони, незабаром підходить, близько до них душа Агамемнона, сина Атрея. В смутку скорботнім навкруг його тіні усі позбирались, Тих, що в Егістовім домі, з ним смертну спіткали недолю. Перша до нього тоді душа Пелеїда звернулась. Сину Атрею гадали ми, Зевсові ти громовладцю Був повсякчасно з усіх героїв мужів найлюбіший, ти бо мужами могутніми сам багатьма володарів в краї троянським, де стільки ахеї нещастя зазнали, та довелося проте й тобі передчасно зустріти пагубну долю, якої ніхто на землі не уникне. Краще б тобі, що мав шану таку і багатьма володарів в краї троянському з іншими і смертну спіткати не долю, пагорб могильний тобі насипали б там все Ахей. синові славу велику, тоді ти лишив би навіки, але ж печальною смертю загинуть тобі довелося.